Sziasztok. ez itt a ClickPlay 85. adása. Én vagyok Neurotik, és itt van mellettem a... Michael, sziasztok, és menjünk is tovább, sziasztok. hirtelen, mert nincs idő beköszönni. Nincs, nincs, nincs van megyünk ma. tovább, mert Battlefront 2 jön, bármikor jöhet. Amit egyébként... ugye nem megint megvett, tehát, hogy ezt már elsőként... Ez csak véletlen volt. <laughs> mint ahogy a lenni. Mint a monty igen. De egyébként most nem ezzel akartunk indítani. Ja, hát ez nem hír, hogy megvetted. Meg, nem, ez nem, nem, de hogy így... Tehát az, az a vicces, hogy most uh, original már lehet vele játszani. Igen. Már most, hogy nem jelent meg. Tehát már van fönt egy csomó ilyen gameplay videó róla. De 10 csak 10 órát órától hatsz, nem? Jó, igen, de mondjuk a kampány mennyi? 5 óra hat kijátszató az de, de a kampányban nem játszottad az összes pályát. Az első két pálya le van korlátoza, nem? Igen, a, a annyira van. van. Hát mondjuk hát az, az lenne a logikus, nem, nem az Igen, tehát az, az nem lenne nagy biznisz. Tehát, tehát a, ez egy ilyen trial versa, ugye Ugye, jó, már Need for Speed megjelent, de miért megjelent, ott is volt ilyen trájel. És ott is például de az hát. első két bajnokságot csinálhatod meg, meg azon kívül tíz órán keresztül kóricálhatsz. Tehát, hogy utána nem tudsz menni tovább. Meg egy sztori küldit tudsz megcsinálni. Jó, de itt a Battlefront 2 milyen kóricálás van? Nem sok mindent tudsz csinálja. Hát, a küldet is A, is a tudsz még belekóstolni az. Ja, hogy az is gondolom. benne van ebben? Hát, hát szerintem. <gül> már elnézés. <gül> szerintem biztos. De ez milyen marketing már, hogy, hogy aki így előrendelte sok pénzért a játékot, az így? A be, és a többiek meg itt, akik kifizettek 5 eurót havonta, azok meg így játszottak. Tehát, hát, ami, meg ugye... ami van a mai világban, én már nem lepődöm meg. Oké, okay, hogy egyébként nagyon akarják nyomatni ezt az Origines-es dolgot. Ami amúgy ja. nem is rossz. A Microsoft is ezt nyomatja, mert állok is van egy ilyen cucc, ott a visszafelé kompatibilissel, tehát játékokat is így berakják egy ilyen pakba, és akkor... ja, igen, az a Game Pass. Mm -hmm. Csak ugye ott több játék van, mert ott száz játék van benne, hát, és azt mindig cserélgetik néha. Ugye 30 kivesznek, 30-at hozzáadnak. Amúgy... Csinál egy kis vicces reklámot rá, <gül> Vagy így. Ezt nem is, is láttam az emberek? Nem tudom. Mindegy, amúgy ez nem rossz ötlet, csak én pont az a típusú ember vagyok, aki például az Xbox Live goldos játékoknál is engem idegesíteni, hogy nem örökre az enyém. Tehát, hogy hát, ha, én, ha én valamit Akarok, akkor azt akarom. Tehát, hogy nem úgy, hogy három hónapig használom, és utána meg előfizetek érte, meg ilyenek, hanem, hanem azt tényleg akarom. Akkor az legyen már ott a könyvtárban, meg ilyenek. Nem tudom, én ilyen típusú vagyok. Ezzel mondjuk én is így vagyok, viszont ha belegondolsz abba, hogy fizetsz 5 eurót egy hónapba. És egy csomó játék van, amit így végig utána leteszed, és így, jó, mondjuk még elhíreskedszek itt a múltiban, de hogy utána többet nem játszol vele. Tehát mondjuk egy-két hónapig el vagy vele, ami ilyen 5-10 euró, érted? És utána lerakod a játékot, vége. Jó, csak ez, például, nekem azért problémás pont az Access-el, mert mondjuk az I-ből egyedül a Need Speed érdekel, a többi az meg annyira nem. Jó, ja, ja, mondjuk igen. Tehát most ez nem fog mert sosem tetszett. A Dragon Age az megvan, az első, az többi a Dragon Age meg annyira nem érdekel. Ja. Akkor a, vannak még ezek a játékai, mint a Titanfall, meg ilyenek, ne. <laughs> Na jó, de jó, csak piczek. De hogy jó. például azok se érdekelnek, tehát inkább csak a Need for Speed. De mondjuk, hogy a steam lenne ilyen, azt se vásárolnám meg, mert mert én meg akarom venni a játékot, nem pedig bérelni. Ja, ja. Mert konkrétan úgy, ha akkor... Ahhoz lemondod, akkor utána még nincsen semmit. Utána meg nincs semmit. Tehát, mintha nem csináltál volna semmit. Jó, ami nem igaz, de... De jaj. Hát úgy az, az élményt tudod. Az élmény Így van. Nem marad örökre. Na, de akkor battlefront még tegyük félre, mert akkor nem ez a fő téma végül is, hogy bekerült. Nem, nem, hanem hogy hanem, hogy hiába vetted meg, és nincsenek DLC-k, és nincs Season persze. Te tehát te fogsz, mint a katonatiszt, hát hogyha valami akarsz normálisan. Én nem, de egyébként, tehát most így átalakították ezt a mikrotranszakciós rendszert. De erről talán múltkor ma beszéltünk is, nem? Hogy jövőjelzések alapján. mindenkitök tök lelkes. Tehát amúgy ez, ez a rendszer, ami most van, sp pay vin Az előzőhez képest kétszer vagy háromszor hát elköltötték. Mind a kettő volt. az. <laughs> mind a kettő pay to igazából, ez a baj. Tehát az, már mondtuk a múltkor is, szerintem hogy most annyit változtattak csupán, hogy a fejlődési rendszert ugyanúgy a ládákhoz kötötték, csak a, a belőlük kapható cuccok lassabban jönnek. Tehát hát aki, fizet, aki fizet, az így is gyorsabban megkapja a cuccokat. Aki szintkorlát van, az egy dolog, de azt úgy viszonylag hamar el lehet érni. Igen. És utána, aki fizet, az sokkal jobban halad, mert hamarabb össze tudja kraftolni a, a drágább cuccokat. Aki meg nem fizet, az még az meg még lassabban fog haladni, mint eddig, mert esélye sincs kinyitni abból a pár ládából semmit amit megvesz. Jó, mű, azt mondták, ez hogy a legdurább azok, azokhoz ilyen achievementek lesznek társítva, nem ládából kapod, hát, de, de mondjuk, mondjuk ez ilyen. is majd meglátjuk, tehát hogy majd, majd kiderül, hogy tényleg igaz-e. Közben írok még fel a témát, csak így. Jó, van Na úgyhogy én... én... Én megmondom őszintén, hogy ez, hogy a játék első 10-20-30-40 órájában szoksz, mint a katonatiszt, és utána kezdhet élvezni, ez, ez talán belefér. Tehát az elején, amikor még nincsenek annyira, nem tudom, tehát mikor is. De az, az hogy az később elején... ez rosszabb lesz, meg később csak a kemény mag fog maradni, a kemény mag meg fizetni fog, szóval. Nem, nem feltétlenül. Hát, tehát az elején pont azért lesz jobb, mert akkor mindenki egy szinten lesz, és akkor nem lesz olyan nagyon nagy különbség, de amikor mindenki maxinten akkor már az fog számítani, hogy milyen cucokat kraftol támogadnak össze, ott meg az, az pénz, pénz az, az látszódni fog, hogy kifizet bele mennyit. Szóval. Mondjuk. Az arányokon, még, az arányokon még, még lehet javítani. Tehát hogyha úgy oldják meg ezeket az dolgokat, hogy a kraftolás nem kerül olyan sokba. De akkor minek vegye az ember, hogy meg Akkor megpérszem rá kell kényszeríteni az igen. embereket, vagy rá kell vezetni erre. Húra Bár ez? én még mindig azt mondom, hogy inkább legyen ez. Mint, mint hogy DLC, és hogy legyen hozzá 20 DLC darabja 5 euróért. Tehát, hogy, hogy így, így is, így legalább játszhatsz, oké, okay, hogy szenvedsz néha, mert nem lesz mindenki ellen ugyanannyi esélyed, de legalább játszhatsz az a hat játékkal, és nem maradsz ki semmilyen tartalomból azért, mert nem fizettél. Jó, mondjuk, ha megnézzük, hogy mit csináltak a Titan Followers, sincs Season Pass, és ott is van mikrotranzakció, és azért nem jönnek olyan mértékbe hozzá a frissítések, meg az új pályák, mintha lennének fizetős DLC-k. Igen. Hát nagyon kevés pályája ott is. Jó, ja, meg az írról beszélünk. Tehát ők, ők simán megléphették volna azt, hogy kiadnak egy játékot, kiadnak hozzá két szünpeszt, és még mikrotranszakcióval egy ilyen pay to rendszerrel meg is basszák az egészet. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest ez, ez még sokkal jobb. Ja. Egy, egy fokkal. Igen, egy fokkal. Egy fokkal jobb. De jó, hát én nem vettem meg te, meg majd sírsz néha. Az a ott kezdve, hogy megint kialázott le, aki rákötött még 50 ezer hát, nem, nem tudom, engem az ilyen sosem szokott zavarni. Tudod, én eljátszogatok. Meg én így érzem a játékból, hogy ha valaki meg, akkor azért, mert én voltam a béna, tehát nem azért, hogy a, az ő anyja is dögöljön meg. Vagy Jó, mondjuk, mondjuk ez nem, más kérdés is az... hogyha az ellenfélnek jobb fegyvere van, de egy béna fos, akkor te azt le fogod gyűrni, hogyha, ha gyengébb a fegyvered Jó. még akkor is. Mondjuk most a low Breakers volt, van egy kis az érdekesség, az még nincs felírva, de ugye a hétvégén most ingyenes volt a low Breakers, és ilyen féláron meg lehetett venni. És hát én, én tudtam, ez a játék, ennek, ez a játék, ez egy... Ak bejöntök, ne, most, miért szpoilerezett? Be akartam vezetni, hogy ez a játék, ja, okay, ez yeah. egy akkora bukta lesz még most is, hogy féláron osztogatták, és volt ingyenes. Két így, hét múlva ingyenes lesz, és te megvettesz fél áron. Igen, mert, de igazából elegem lett abból a sírásból, ami a fórumokon megy, hogy hogy halljon meg a játék, vagy legyen free to play. De amúgy szerintem Zaj. rajtad kívül ilyen ember. Nem érdekel. az áruház oldalára, és legyen free to play. legyen free -to -play. Nem lesz, és tudjátok, mit? meg is veszem. Tehát, ja. hogy ez nem, a, az a, az abban érde. nem vagyok biztos, hogy nem lesz. Szerintem az lesz, de attól én még. Tehát mondjuk egy, egy tök jó free to play-on lehet el tudnék képzelni, ahol. Tehát mint a, mint a kékbe van. Hogyha ilyen. megveszed a játékot, akkor megkazd minden hírót, és akkor neked tök jó. És amúgy meg, mit tudom, én hetente van egy hős, és akkor azt lenyomhatod a szájba. Vagy kiújodod a többit. Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy jó lenne, mert valószínűleg te az összes játék ilyen ugyanazzal a hőssel nyomod dolgokkal. Meg aztán, hogy mondjuk le is van korlátozat, tehát nem lehet mindenki ugyanazzal. Úgyhogy itt ez... Az a baj ezzel a játékkal, hogy ez elkésett. Tehát, hogyha ez most lesz free-to-play, mert akkor sem ez sikeres. Mert ezt úgy kellett volna kiadni, mert most már a kutyát nem fogja érdekelni ez a játék. Az a baj sok játékkal, hogy a free-to-play sem menti meg. Az meg a másik, igen. Csinálta, csinálta ezt annak idején a... Battleborn például. Hát a Battleborn, igen. Az, az, ez egy szarjáték volt. Tehát az, azt így, voltak benne tök jó dolgok. Tele volt tartalommal, viszont maga, maga az egész játékélmény, ez egy fors volt. főleg, mikor két a free-to-play verzió, az még rosszabb volt, mint a fizetős. Tehát az, tényleg azt nagyon elcseszték. Látszott, hogy... Tehát nem az volt, hogy összerakták a játékot, és volt benne egy free-to-play gomb, hanem úgy azt úgy utólag beleverték valahogy. Pedig egyébként... Nem tudom, meg lehetett szóval csinálni jobban is, nem tudom. Viszont még előtte volt ez a Gatom City Impostors, na az viszont ilyen, ilyen marha olcsón, tehát ilyen 10, 15, 12 euró volt megjelenés. Annyi volt startkor, igen. Igen, igen. Nem, ez nem volt egy drága, és a tök lelkesek voltak. és volt, fejezték is. Amúgy. És az egy jó játék, és azt nem bántam meg, hogy megvettem megjelenéskor. Sem. Nem akkor, én fél áron vettem meg, azt hiszem, valami az karácsonykor. Így, az így bedőlt, és így elfogytak a playerek, aztán Jó, ott, ott mondjuk az izé ötron, és a sem a meccskeresés, tehát hogy az, az engem oh, is hát az volt, Tehát hogy, hogy elkezdek vele játszani, és kb. fél óra, amíg sikerül nagy nehezen valahogy összegáncsolni, és akkor is TDM-ben, mert ugye mással már nem lehet játszani, ah. csak TDM-mel, mert az összes többi mód az mint halott. Ó, és, én, és még, én, én még játszottam akkor, amikor nem volt halott. Én is, én is. Tehát én emlékszem, Jó. hogy a, nekem a kedvenc játékom az egyik kedvenc játékmódom a Hú, most meg nem mondom, mi a nevezünk, eléggé azt nem mondom meg a saját kedvenc játékmódomról. Tehát az egyik a területfoglalós, dominésenős dolog, az a fumigation volt, nem volt? Igen, az a másik a foglalni, foglalni, amikor ő a... össze kell szedni az érméket, miután megölöd. Tehát Aha. én azt imádom. Kíkonfirm, az... igen, én ezt Ez a én is marad, van. És az sincs már. Tehát, hogy most no, belépek néha napján, be. így eszembe jut a játék, bele van töltve, belépek, megnézem, mi a helyzet, és csak TDM, semmi más, csak TDM. De egyébként ezt kurva jól meg oldani, amit annó az Overwatch csinált meg amit a Titanfallba később így belevertek, hogy te tudsz úgy keresni játékot, hogy több játékmódban megjelölve, hogy az overwatchnál is lehet választani. Hát kérdele. szerintem úgy kellene, hogy csak quick play. Játékmódban megjelölve. Volt egy quick play, aztán valahol berakott téged. Hát itt is ez lenne a jó megoldás. De hát most már, már a foglalkozásban biztos. Igen. Igen. Tehát most már lesz a hogy vannak még szerverek is, lehet játszani körülbelül. Tehát ja. maximum ilyen, ilyen szerveződő szakkörök, ahol összeállam, tudom, tíz ember és Meg a Például pont ez a játék, a Got City Impostors az, amit megvettél, ingyenes lett, és a, megkaptad az összes DLC-t, amit később ugye megvettek a mindenféle event szart, és konkrétan kioldottak neked szinte mindent. És, és megérte megvenni még úgy is, hogy free-to-play lett. Nem pedig olyan, mint rengeteg játéknál, ami az, hogy free-to-play, és kb. nem változik semmi, és te kapsz egy skint és örülj neki. Yeah. Na jó, mindegy. Ez van. Ja, szóval, de... Nem feltétlenül kell szarjátéknak lenni ahhoz, hogy valami bukjon egyébként, erre így a lowbreakers is remek példa. Viszont ott, most err erről a multiplayer játékban a szívás erről jutott eszembe, egyébként a lowbreakers az jött elő. Mert hogy itt annyira kicsi a játékos bázis, és most az ingyen hétvégén is viszonylag kevesen játszottak vele, tehát ilyen 4-500 volt szerintem a, a max player, de mindjárt ezt meg is kukkantom, hogy... Pedig jót volt amúgy, ami streamelt, ezt néztem. Ah, ott éppen bénekkel voltam, mármint bének ellen. Jö, De utána volt olyan játék basszus, ahol ők már magasabb szintűek, kétszer a szintű, mint én, tehát ő valószínűleg már korábban elkezdte játszani a játékot, és ők tényleg rohadt jól nyomták. és ebbe a játékba nagyon sokat számít, hogy, hogy mennyi gyakoroltál, és hogyha kevés a játékos, akkor most vagy, vagy nem rak össze senkivel, vagy, vagy ilyenekkel rak össze. És hát egyik sem túl jó megoldás. Hát az lenne a jó, ha eleve mar marra sokan játszanának. Amiről ugye a free-to-play kiadás az, az talán megoldás lenne. De nem tudom, még egyik játéknak se sikerült a free-to-playból így azt mondani, hogy na, akkor most megmenekült, és, és szárnyalni fog, hanem ez a kicsit hangosabban haldoklik. <gül> Inkább igen, Ez Úgyhogy az biztos nem lesz megoldás ennél a játéknál se, ha csak nem csinálnak valamit hihetetlenül zseniálisan, de nem igazán gondolom, hogy ez lesz. Ez a játékos halára van ítélve. Tehát, én hogy... úgy voltam vele, hogy már játszottam vele eddig is a bétába egy csomót, úgyhogy ezt a 15 eurót tőlem megérdemelte. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz vele a jövőben. De csak te gondolod így szerint. Hát lehet. Lehet egyébként. Meg egyébként adtam a, a deveknek egy érdekes ötletet erre az egészre, hogyha ha lezárul a free to play, nem a free to, a, tehát az ilyen hétvége, meg ez a 50%-os uh, leározás, akkor simán csinálhatnának egy olyat, hogy itt is lehet ilyen ládákat nyitni. Igen. Meg vannak achievementek is, ezt csak úgy neked így külön mondom. De ez a játék vannak. egy szar, tehát hogy engem nem érdekel. <gül> hát ez ilyen... De majd elmondom, mivel... Aréna arén shooter. Hát... Amíg, de szóval az ötletem az, az lett volna, hogy legyen a ládába ilyen nagyon-nagyon ritka item, ami... Attól függően egyre valószínűbb, hogy kinyitod, minél többet játszottál vele. Tehát lehetne benne egy ilyen szót. Tehát, hogy a játék időre kötnéd ezt a dolgot. Igen, tehát egy nagyobb esélyed van, egyre nagyobb esélyed van, hogy kinyitod, és ezt csak egyszer lehet kinyitni, és ad neked egy másik játékot, amit podathatsz valakinek. Ja, a hát, kulcsot aha, úgymond. Aha, aha. aha. Tehát, hogy... Ez nem lenne hülyeség. Igaz, hogy csináltak egy ilyen promót, amikor most elindult ez az ingyen hétvége, hogy kisorsolnak száz játékot. Ha te megvetted, vagy valamilyen platformon megosztottad a, a játékról szó hírt, hogy most így a hétvége van. És hát mondjuk száz játékos, ha belevesszük azt is, hogy a Facebookon, a Twitteren, meg minden ilyen szírszaron meg lett ez osztva, és még a vásárlók is, akik megvették, hát az, az annyira nem olyan sok az a száz kisorsolt cucc. Ja is írnod, kell nekik levelet a vásárlásról, hogy te izé megvetted. Tehát te az akkor az így éles, még, te, még te küzdjél azért, hogy legyen, legyen. esélyed erre. Még, a, a száz legyen... játék az, az nem sok. Igen, Igen ahhoz képest. Ha főleg ahhoz képest volt hogy a játék, emlékszem annak idején nem is tudom melyik talán a Gun Monkeys hogy, uh -huh. hogy mind, mindegyikhez kaptál egy másikat, ha megvetted. Tehát, hogy, igen, és igen. ha ott tízezren vették meg, akkor az tízezer játék, Azért igen. az a mindjárt Ezek más. Ezt igen. Meg az mondjuk egy elég olcsó játék volt, és ott egyébként benne volt ez a verzió, amit mondtam, hogy így a játékon belül kapták kulcsot. Tehát Nekem egy csomószor volt, hogy játszottam a játékot, és egyszer csak írta, hogy hát Ja nem, ja nem, a játékkeresőben volt beletégen, ez zsenéhes megoldás volt, hogy kerested a játékot, hogy valakivel összerakjon a gép, és ha nagyon sokáig nem találtál, akkor a játék kírta, hogy itt van egy ilyen Steam kulcs, az egy egy haverodnak, aztán játszhatunk. És ez mekkora, mekkora jó ötlet már. Ez egy egy tök ötlet, ötlet de ha ezt használna mindenki, akkor <gül> egy valaki megvenni, és utána folyamat farmolna a kulcsot. És <gül> ja, megbeszéli mindenki a. senki ne lépjen be, most akkor farmoljuk ki ezeket. És így két-három kulcsot szerintem szétosztogattam a kiszón. Vicces hmm. volt. Nem tudom, hogy ez most is benne van -e az új verziókkal, hogyha veszed egyet, akkor így adja. -e. De egyébként az ilyen, ilyen féléreként lehetett kapni a Tehát a Greenman Gaming-en ilyen egy, egy euro volt, a, a dupla csomag, tehát hogy így. volt, nagyon olcsó volt. És ahhoz képest szerintem jó, nem egy ilyen korszakotó játék, amire azt mondod, hogy akkor mostantól kezdve ilyen lesz az összes kóla Jó, hát ez az EGMERISON soha az életben nem fogja bevezetni. Tehát meg a Blizzard, meg, a, meg az IGE. Ú, ja. uh, az milyen durva lenne. Nem tudom, hogy nyitsz egy ládát így, mit tudom én mondjuk a, az új kódba, és akkor kiéri, hogy Steam Key, Steam key Mondjuk hogy lennének benne random steam tehát nem is kéne, hogy komoly játék legyen, csak így ja. néha egy bedobna ilyen poént. Uh -huh. Bár mondjuk így is a kodban van rengeteg játék, ugye a régi összes ilyen arénacúcot megkaptuk. Úgyhogy Na, szóval mísérünk. a lobbreakersnek az a problémája, hogy aki megvette, semmi, jön vissza vele játszani. Nem szar. Meg ugye már nem veszik meg, mert nem szar egyébként nem, mert így elmondhatod, hogy mész szar neked. És akkor lehet, hogy fog rá. Viszont ez a, ez, a, ez a megoldás, ez a kulcs. Kúcsot ebben egy embernél, ez azokat is, akik még ezt nem farmolták ki a játékba, de azért, úgy szerettek vele játszani, akkor nekik egy ilyen kis ezért, hogy. És írná, tudod mindig ki az esélyét, hogy most mekkora esélyed van ki, és látnád, hogy egyre nagyobb tudod. Igen, ez, ez nem lenne rossz tényleg, de az, hogy neked kell írni nekik, és, és hogy még te küzdesz azért, hogy nekik jobb legyen idézőjelesen. Hát ez a promónálás. Ez a fura. Ami most volt, ez az, az ingyen hogy Meg ez az ingyen hétvége is, tehát Látszott rajta, hogy nincs pénzük erre a marketingre, azért is csinálják ezt, hogy osztogassa mindenki, és akkor nyerhet. Mert hogy sehol nem nagyon hirdették. Legalábbis Steven-en se hmm. raktak ki fő oldalra, gondolom, ott is azért csengetni kell valamit a Steamnek hogy oda kikerüljön. De nyilván sokkal több bejátszottak volna, mint hogy így, hogy így, így konkrétan eltűnt. Hát nem tudom, ez a lobrékesznek az egész marketingje, meg, meg ez a. nem tudom ez, Na, ez Hogy a mérce az... neked az játék? Azon kívül, hogy egy arénasúly, hát... és annak nem nagyon van annyira mostanában. Nagy pázisa, ne, <ne, ne, Egyszerűen ez a, ez a játék egy katyvasz, egy, egy össze-vissza valami, hogy játszol, és az, hogy ez a gravitációs drogben, de van, ez egy tök jó ötlet, egészen addig, amíg bele nem csöppensz a játékba, mert onnantól kezdve fingod nincs, hogy merre kell menni, mi merre van, hogy hány méter Égen, fönt igen. vagy, vagy lent vagy, hát és, ez, és ez zavaró, és ezt szerintem nagyon sok idő kell, hogy normálisan hozzászokjál, és ez, ez engem idegesít. A másik pedig az, hogy a, a fejlődési rendszer, meg ez az egész ládás dolog, ez tök jó, de például nem érzem, kicsit olyan, mint az vagy, hogy ott, ott se érzem, hogy haladsz valamerre, hanem csak van egy fő akkuntod, a szintet lép, és kapsz ládát, és ennyi. Tehát, hogy lehetne azt, hogy például külön a karaktereket feloldani egy-kettőt, vagy az, hogy a karaktereken belül lenne valamilyen fejlődési szint, és kapnál olyan Ládákat, amit csak arra a karakterre dobsz kint, vagy, vagy ilyen dolgokat. Tehát, hogy sokkal jobban meg lehetne bonyolítani, mint, mint ezt, hogy ez egy ilyen sima, általános kis semmi. Tehát, most már a legutolsó ingyenes szar FPS-ben is komolyabb fejlődési rendszer van, mint ebben. Én legalábbis ezt érzem. Tehát, azért nem kezdesz el hogy megkapd ezeket a királycuccokat a loot boxokból. Igen, mert nem érzem lényegét. Nem tehát, oké, hogy van egy tök jó skinem, igen, és ennyi. Tehát, hogy hogy most például ha felhozom a kodot, majd később még fogunk beszélni más témában, de mindegy. tehát hogy ott, ott se érzed egyébként, ott, el. ott még a füled mögötti szőri szintet lép és presztizsel. Tehát, hogy annyi minden van, és azt neked kell kinyitogatnod, tehát nem kézbe kapsz mindent, hanem szépen lassan egyenként fel kell oldalod, oké, hogy gyorsan megy, most ez részletkérdés, de utána még millió dolgot ki tudsz oldani külön. Tehát, hogy itt is jó lett volna, hogyha például lenne, most csak mondok valamit, ami most féltelen hogy 3 három-négy egy karakternek, és akkor alapból csak egyet kapsz, és akkor a többit ezt meg kellene oldani. Vagy lenne anniség. olyan, mint mondjuk a Paladinsba, hogy ilyen kártyákat kapsz, amiket ki tudnál nyitni, vagy meg tudnál venni, és azokból tudnál ilyen lódautót összerakni, hogy mondjuk híler vagy, de közben a dimíge reflekszel rá jobban, vagy, vagy csinálsz egy hílert a nem hílerből, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ilyeneket sokkal be lehetne tenni. Inkább az óver vagy nyomdokait követi, hogy a skin, amit kinyitsz, az inkább csak kozmetikai, és nem koszmetikai. Igen, semmi Mondjuk le lehet, hogy pont ezért érzem kicsit idézve, üresnek. Nem azért, mert kevés játékos van, hanem maga, maga ez a rendszer nekem ez olyan túl, túl kevés. Még egy ilyen rendszert megcsinálni balanszosra, ahol így kiolthasz dolgokat, azt, azt azért nem olyan könnyű, és ha eleve a régi játékosok az újak ellen ilyen hát elégekkel jelveznek, mondjuk... az még kevésbé vonzó az újak. Jó, ez már rége volt, hogy fejleszték meg minden, de nézd meg, a paladins van több mint 20 vagy 30 karakter, és ott is ilyen loadout rendszer van, hát, és ott ez nem az nem ki évezt. van egyenlítve. Itt meg van 8 karakter vagy 9, és Aha, ennyi. Hát én kíváncsi vagyok, hogy minket fejlesztenek rajta. Elvileg így a YouTube csatornájukat már régebb óta követem, és ott azért így raknak fel dolgokat, és így. De a lelkesedésüket azt nagyon irílem, amikor tényleg ilyen 40 játékos játszik ugye játékkal stabilan, és akkor így, így lelkesen hozzák be a hogy akkor most milyen király dét volt ennek a 40 embernek. Szóval azért én még drukkolok nekik, hogy tehát összejön ebből valami. Én is drukkolok, de szerintem nem, soha nem, nem, nem fogok ezzel játszani, hogy ha ingyenes lesz akkor sem. Ilyenek, ilyeneket változtattak. Nem. ilyeneket változtattak például rajta, hogy nem volt töltődő életerő, hanem össze kellett szedni a pakokat. És az most is megmarad, hogy össze kellett szedni a pakokat, de most már ilyen lassan töltődő életerő az van. Na, például ez egy tök jó fejlesztés, mert engem például ez rottól idegesített. Medek rájöttek, hogy... hogy az a csapat szopik, ahol nincsen híler. Igen. És azt meg nem fogni, ilyen kevés játékossal. Tehát ez nem, nem megy annyira kompetitíven. És a másik az, hogy hogyha megsebeznek, hogy ez a hírpód, ez sehol nincs feltüntetve a pályán. Tehát, hogy ezt neked meg ja. kell tanulnod fejből, ami nekem fura, főleg az elején. Később már oké, okay, vágni fogod, hogy mi hol van. De, de az, hogy most téged lessebeznek 10 hp ra és most lehet, hogy a pálya másik végére el kell futnod azért, hogy ne dögölj meg, azért az egy kicsit unfer. Így meg legalább egy kicsit elbújsz, és akkor valami vala esélyed a túlélésre. Ezt, ezt meg kell tanulnod, hogy hol van a pályánként, például. A pályák nem. nem rosszak, hogy eljátszogattam vele, vagy kíváncsi rosszak a mindjárt hétvégén kívül mennyi ember lesz, úgyhogy mennyit tudok vele majd játszani, hát van egy olyan tippa, hogy nem sokat. Szerintem sem. Teszek vele egy-két próbát, lehet. Én ki nem is tudom, minek húztam, mert annyi játék van most, amivel lehet játszani, hogy hihetettem. Meg meló is van sok hála az égnek, úgyhogy... Hát azért húztad be, hogy, hogy megbukjon. Hát meg hát, hát, így van. Ez az utolsó szeg a koporsójába, hogy én megvettem. Így van, és így nem csak ez a vége. Tehát Cliffy B nek írsz egy e-mailt, hogy szorítok a francba az egészet. Ja, ja, megvettem, most már bukni fog. Ripple B-kelsz. Ja, ja. Tényleg van valami sikeres játék, hogy meg kéne bennem, hogy bukjon? Hát majd lehet, hogy az új Titanfall lesz az. Mert az I az megvette, nem tudom, te is Ú, Bizony, bizony. Az IA-az megvette ezt. Azért is osztom előrébb. Igen. Amúgy hát, ezt nem is tudtam, hogy. Érdekes hír. Igen, miatt rátérünk? Tehát én nem is tudtam, hogy ezért nem volt benne Frostbite motor a játékban. Mert, a, mert az I-License volt, és hogy nem, nem, nem belső csapat volt, hanem külső, és nem engedték nekik oda a frostbite ot hmm. hát, De nem is gondoltam beleegyébe. Én ezt múltkor olvastam, és ezt nem is tudtam. De mondjuk ennek ellenére a Source Motor szerintem kurva jól állt a játéknak, és ennek hála mondjuk egy Commodore 64-en is elfutott de normálisan Az első rész annyira nem volt, az ott azért lehetett látni, hogy ott azért vannak, vannak hiányosságok. A volt olyan jó, de a második része sokkal jobb lett. És az is ugyanúgy Source Engine, szóval. Mármikor az De a kettes már gondolok, aztán... gondolok, hogy milyen lesz a következő Titanfall, ami Frostbite engine fog futni, akkor azért az nem lesz rossz. Igen, és az i ott lesz a háttérben lihegve. Az jó lesz. Ja, az, nem, az nem lesz. Jó. <laughs> jó, mondjuk, ha azt veszik, ez is megjátszották azt, a nincs Ja nagyon pass, szóval nagyon, talán nem tudják el. És ezt mondjuk az i-jé találtak gondolom. Szóval lehet, Mégkülön hogy ráadják a volna. Igen, tehát A fejlesztők, nehezen hiszem el azt a tárgyalást, hogy az IE ott ül, és a fejlesztők irácsaknak az asztal, és azt mondják, hogy nem lesz season pass, Mert ha a kiadó azt mondja, hogy de lesz, akkor viszont de lesz. Az, az úgy nehezen jött volna össze. Viszont egy dolgot sajnálok ezzel kapcsolatban, hogy a Titanfall 2-vel végig azt marketingelték, hogy ez egy hosszú távú terv nekik ez a játék. Tehát az elején nem fogyott túl de hát így mondták, hogy jó, de hát ez majd hosszabb távon, tudod, mert hát végülis tényleg jó játék, meg. Ugye, ha be is jön bele a folyamatosan a tartalom, akkor lehet, egyre többen megveszik, és már Igen, és igen, Ne játszanak le. Most viszont ezek után, hogy bejelentették, hogy az IE megvette, és készül a következő tide ez a hosszabb távú terv, így szerintem így ment a kukába ez a marketing. Hát nagyjából igen. Szóval az egyik szemön síro, a másik nevet. Szóval most már teljesen. És elcsesztem, ezt megvettem én Igen, ezt megvettem, igen. Hát, bocsrácok, bocs, tényleg között nem veszek játékot. Tényleg, aki azt akarja, ez, ez jobb, Ne vegyem meg, meg a játékát, küldje el így. Jó, de <laughs> ez, ez, nem jön jön össze, ez nem mindig jön össze, mert például a kodot is megvetted, és ó, oh, az utóbbi, fog még az ne izgulj. Az utóbbi évek <laughs> legnagyobb eladását produkált a kódban. Jó, magyar. az teljesen mindegy. A Kod az mindig jól fogy, és aztán bukik. De hát Jó, de ez nem olyan rossz játék. Tehát, hogy... Na mindegy, erre majd még visszatérünk. Például akkor egész szerintem a Titanfall jobb lett, mint a Lowbreaker, yeah. szóval. Szóval ez so ezt hiába a Meg ezt az ijény nyírt aki nem te. Szóval nem kell annyira hostroznunk magad. Eleve nem. rossz időben jelent meg. Igen. Utána meg ez a marketing. Most ezt ők marketingelték valamilyen szinten, mert hiába mondták ezt a fejlesztők, ezt nekik kellett leokézni. És ők meg tudták valószínűleg, hogyha megveszik őket, akkor, akkor nem kell nekik már Titanfall 2 legyen Titanfall 3. Vagy valami Titanfall Reborn, vagy nem tudom, valami <gül> A ja, Most láttam ilyet, hogy valamelyik Ázsiai országban lesz Titanfall Online talán Koreában Vagy Kínában? Vagy nem tudom, valahol. Koreában ami, ami, ami nincs, az nem létezik. Tehát ott már azon az van. Tehát a, ott ma, van, van kínai Chégo, ami ingyenes, meg, meg ilyenek De elvégezt szóval... talán a diszpont csinálja valamilyen szinten, és a Nexon adja ki. Legalábbis ezt hmm. a két logót láttam ennek a Titanfall Online-nak. A... Oh, izé. És ez csak tényleg ott, ott lesz. Nem ilyen worldwide cucc. Van valami mobilos Titanfall játék is, ami állítólag egész jó. Azt nem tudom, az nem, nem tudom, De Nem játszottam te... vele, csak hallottam. Na jó, mindegy, ha hát várjuk a Titanfall 3-at. De most, hogy az megvette így, aztán tényleg csak origins fog meg. Ja, meg ugye a Respawn az most egész sok mindenen dolgozik. Tehát lehet, hogy az a Titanfall, az, de lehet, hogy még a kettő marad egy darabig a, a Titanfall, és a három az meg később, mert most elvileg dolgoznak, ugye a Star Wars játékon, akkor be lett jelentve Oculus-ra is egy VR játék amit szintén ők dolgoznak, úgyhogy... Mondjuk az a Star Wars játék, azt még ötször lelőhetik addig, mire elkészül. Hát <gül> már pár úgy a divat. Nem? Vagy, nem az a Star Wars játék, amin először azért dolgozott? De de, az lesz, amin Másik a Death Igen, igen dolgoztak, és őtőlük elvették, mert ugye akkor megszüntetik a csapatot. Meg... Meg Marad. gondolom, maradtak ott emberek, akiket most beolvasztanak Respawnba. Lehet, a lehet. Viszont akkor így meg a respawn lehet, hogy higulni fog, és akkor lehet, hogy a Titanfall az ROATU nem olyan lesz, mint amilyen lehet. Jó, volni. azért a. Tehát a deadspaces-ek nem ott buktak el, hogy szarul sikerült játékok lettek. Tehát nem csak, a csigulás azért nem. Csak az ott, az hogy az IE beleszólt, és ebben, de itt is ja, itt ja, az ja. IE, tehát hogy ez Igen. a baj. is értem, akkor... hogy, é... hogy gondolták, hogy. Van egy, van egy horrorjátékunk, csináljunk belőle kevésbé horrorjátékot, és így, van. Így, így csodálkoztak rajta, hogy az nem lett a. Nem sikre, tehát a Dead Space tehát, 3 paski. az egy kurva jó játék lehetett volna, két dolog vág, vágta a gyóra, a kóp és a mikrotranszakciók, és szerintem mind a kettőt a kiadó nyomta bele szóval. Igen, igen, Innentől kezdve. igen, kezdve. De egyébként, ha ettől eltekintesz, tehát én egyedül játszottam végig a játékot, és nem fizettem vele semmit, és szerintem jó volt. Tehát az egyedül... Ez igen, csak, csak hogyha megveszed, akkor például sokkal lehet, hogy csalódnak, mert nem ezt várták. Meg Ennek az meg. mondjuk tényleg, szerintem az egy ja, meg a kettő igen. az jobb. Hát kevesebb a volt későbbiekben. Az egybe, egybe több volt a horror Igen, rá. igen. Tehát az egyet annak idején, amikor játszottam, én szerintem nem mertem kijátszani, játszani, mert igen. már egy idő után annyira besokaltam, hogy inkább hagytam a frazomát, csak fölbaszott. Ja, Mi nekem is azt tetszett a legjobban? Igen. Mármikor az lehet azért is, mert az volt az első ilyen Dead Space, és akkor minden új volt, és akkor a igen. kettő meg a három azért már ismerős ott már nem lepősz meg annyira. Nekem mindig tetszett, mindig de hát ja. A háromhoz van még egy DLC, azt még nem, nem nyomtam végig, hogy ezt lehet, hogy kéne rakni valamikor, aztán végig túlni azt is. És az elvileg a sztorit folytatja egy picit, legalábbis. mint tudom, jó rémlem-e. Ja, mert azt hallottam, hogy a Death Space 3 olyan, olyan levegőbe hagyták, úgy fejezték be, hát itt olyan cliffhangerrel. Igen. Kicsit. Na jó van, akkor t is játszani kell. Hát mindent kell játszani, és akkor erre meg veszed a lowbreakers. jó van? Mindegy, nem élekes. Mindegy, Jó, menjünk tovább. Én nem vettem, mert csak adtam nekik pénzt. Mert amúgy szerintem, na most ez milyen és neked több játékod van, mint Phil Spencernek az Xboxra. ez jó, ez jó, ez tetszik. Ezt ha valahova én aláhúzom, meg belájkolom, meg... Kétszer aláhúzod, meg retweet-telen, meg ilyen. Instagramra kiposztolod minden. Igen, igen. De ez mekkora már? Tehát, hogy így, így rájöttek arra, hogy játékokat kell csinálni egy konzolra. Hallod? Exkluzív játékokat. Ezt én nem gondoltam volna. És nem konzol-exkluzív játékokat, mert azzal nem és semmire, hogyha egy játék megvan PC-re is, mert akkor mindenki a PC-set veszi meg általában, hanem itt Xbox X One X exkluzív játékokról beszélünk. Amiből jelen pillanatban egy darab nincs, nem? Ami minden igaz. É, igen. Ne, nem tudok róla. Volt egy játék, amit így nagyon demoztak, ez az épületeszerombolós valami. Ja, az a Crackdown. Cucc. Igen, a Crackdown. De az, az, az, elvileg, csak, csak, az elvileg csak Xbox-ra nem majd valamikor. Ami, szerintem nem egy nagy számjáték. Én mondani tűnik. akartam, hogy nem fog belehalni, hogy tehát nem Igen. lesznek átsillatott éjszakáim azért, mert az nem jön PC-re. <laughs> és hogyha az is kijött volna, így Xbox van X-re, hát... Nem lett volna akkor a húzó cím, szerintem. Igen. Viszont azt tegyük hozzá, hogy ez az Xbox One X, ez valami rohat jó konzol lett. Tehát, hogy amiket hallok így róla, tehát így kisebb lett, mint az előző. Kisebb lett, mint a PlayStation 4. A hűtés az olyan, hogy nincs semmi hangja. Tehát beleteszed a diszket, azt hallod felpörögni, aztán utána a kusba van. És a teljesítménye, az, az simán vel egy olyan gépet, amit az árából össze lehet tenni. Tehát, hogy okay, lehet kurva erős PC-t minden konzolt, ez nem is kérdés, csak hát nem annyiból, mint amennyire veszel mondjuk egy Xbox van X-et. Tehát, hogy ez egy rohadt jó gép lett, és most a Microsoft valamit csináljon, hogy ebből ne legyen, legyen elkukázzon, mert ez tényleg egy tök jó, tök jó. Hát igen, most anny annyiból változott a konzolok háborúja, hogyha exkluzív játékokkal akarsz játszani, akkor Playstation-t veszel, hogyha Venni akarsz egy dobozt, ami, ami neked tévézéshez, játékokra, meg ilyenekre kell, akkor veszel egy Xbox One X-et, hogyha pedig veszel egy olyan cuccot, vagy ölet akarsz, hogy játszani is akarsz, de közben dolgozni, meg ezt, azt, azt, akkor pedig egy PC-t. Tehát most nagyjából ez itt tart. Igen. És amúgy szerintem is nagyon durva, tehát hogy egyedül az Xbox One S, ami kisebb, a slim verzió, az összes többi az mind nagyobb, ráadásul olyan kurva ronda, tehát az Xbox van mellé teszed, mondjuk az eleve nem volt egy szép konzol, de em, ez ahhoz képest sokkal jobban néz ki. Ez jó, jó néz. Szerintem. És Viszont... itt tök vicces, hogy belerakták a, a tápegységet is. Igen, Ez, ez régen egy külön doboz volt. A külön doboz lette. volt. Itt, És ez úgy kisebb, úgy lett halkabb, hogy így benne van minden. De én csak azt nem értem, igen. hogy miért egyterrás. Tehát, hogy főleg most, amikor múltkor volt hír, hogy a Quantum Break Xbox van X-es verziója 4K-s textúrákkal 150 GB peccsett majd elérünk arra, mint a régi szép időkben, amikor két Winchester-en volt otthon, és akkor három játékot rakattam föl, <gül> és ha valami másra akartam játszani, akkor törölnöm kellett, tehát hogy ez kicsit kellemesre lesz. Pont, pont a 4K textúrák miatt egyre nagyobbak a játékok, és ugye ez már k konzol. Hát ez nem volt jó ötlet, viszont lehet rákapcsolni kapcsolni elvileg. Külső ja, ilyen külsőt, rános. igen, igen. Majd, majd úgy lesz, mint régen a kazetták, hogy rájött, hogy ezen a vincsasztelen ez van, meg ez van, meg ez van. Ezt nekem ez. nem ezt tudom. Igen. igen, igen. vicces lesz, igen. Most az a baj, hogy a Microsoft magával cseszed ki, mert kiadták időközben az Xbox-ot, amire ugye rá voltak kényszerítve. És, és most, mivel mind a két konzol kint van, ezért például a multiban nem lehet 60 FPS. Nem lehet, nem lehet nagyobb textúrás, meg ilyesmi dolgok, mert az ja, nagy jelölt. Az még elég ez az a az az az nagy nagy jelönt 30 korlátozás a multival. Viszont igen, igen. nem is tudom múltkor kivel beszélgettem, lehet, hogy pont veled, vagy valaki mással, hogy a, a látóhatár például az lehet, hogy ott nagyobb lesz az Xbox One X-en, vagy a felbontás, és ez már például okozhat előnyt multiba, mert lehet, hogy te jobban meglátod a pixelek között az ellenfelet, mint ő téged. Hát igen. De hát hát ez más meg más. most istenem, akkor legyen Ék... jobb konzolt. Tök vicces, hogy nem is tudom. Talán a Ubisoft-ot kérdezték nemrég arról, hogy ő nyilatkozott úgy, hogy a, a single player játékoknak már így kezd, kezd így befellegezni. Tehát hogy le, lehet is látni egyébként a játékpiacon, hogy így megjelenik egy single player játék, és azt szokták a legjobban leakciózni viszonylag hamar. Hát ez, ez nem feltétlen, szerintem, hogyha szerintem a jó játékot csinálsz, akkor több mindegy. Hát jó, de most nézd meg, a Wolfenstein-t annyian vették, hogy nem igaz. Itt van az Jobban új játszé, fogyam, az oké. is jól sikerült, azt is veszik, a cukrot. A Souls nincs. nincs. Nincsen, meg a Souls abba abban sincsen, és azt is veszik. Tehát, hogyha jó játékot csinálsz, akkor tök mindegy. Ja, mondjuk az igaz. Hát fele tudja. Meg hát a Ubisoft azok mindent pofáznak. Hát én mondták, csak én pofázok Tehát ők, ők csinálták meg a steppet, ami szerintük a, a következő nagy ugrás a generációban, mert minden azt könyörgöm. A mi Hát azt a stepes szart, azt a, a... Steep, az a havas Steep, igen, az a havas De nem mondom hát steepnek, mert a step. step. step? Step. Step by step. Mint step a régi sorozat. Hát az egy... az egy havas játék. Így Én ennyit tudok róla elmondani, kb. ennyit lehet. A Ubisoftban nem bízom meg. Hát jó, mondjuk a Far van múlt, de például az új játszékben is régen multi tettek, most meg már kiveszik még a kópot is. Hát mondjuk fura. És akkor ők meg ezt mondják, ez ilyen érdekes. Jó, de körülbelül a... Rainbow Six Siege az egyetlen olyan játékunk mű működik multiba. Hát meg a Division, nem? Most ja. már. Van benne multi. Ja, értem. De nem ez olyan, olyan jó Nem működik, a multi. csak van benne. Jó vagyok, most jön majd ki egy 8 as frissítés, amiben... raknak bele új játékmódot, és ott azért fognak reszelgetni egy keveset. Viszont... talán még nincs megjelenési dátum. Már ki volt a test szervereken nem illetve nézegettem de hallottam híreket, hogy ez nem volt ott se túl jó, amit összeraktak, meg tényleg, hát gábbi változott a dolgokon, hogy ilyen csúszkákat állítanak, hogy mit tudom, ilyen pár százalékkal valami item jobban csinál valamit, amit az item csinált előtte is, csak most majd jobban csinál, vagy rosszabb volt, tehát egy hát mondjuk, mondjuk egy-két százalékhoz nem, az nem szoroz. Igen, igen, tehát, attól nem lesz egy, egy, egy szar multiplayer jó, hogy akkor most itt Változtathatnak dolgokon. Nekem is nekem így jön le, hogy amit, amit ezek csinálnak jelenleg ez. Nem tudom, elvileg már ők is dolgoznak, ugye más játékokon. Elvileg jön, a, jön egy avatárjáték, ami, ami most az a fejlesztőgára dolgozik, akik a Division-t szelgetik. Úgyhogy gondolom, oda van egy most elég sok erőforrás. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a Division a multi -ából. de most még annyira nem olyan nagyon király. Viszont azért elég jó életpályát járt be az a játék is, tehát így megjelent, oké okay volt, úgy mondhatni. Hát. De ugye elég, elég sok izét, tehát egy raktak bele azért fejlesztést bőven. Az jobb lett volna, ha megjelenik, akkor már szinte tökéletes, és utána csak tartalombővítés van. Jó, tehát, hogy azt szerintem jobb lett volna, mint ez, hogy megjelent, és kurvára nem az volt, amit ígértek. És utána egy év múlva se lett az, amit ígértek, de úgy már közelebb áll a valósághoz. Ott is az volt a baj, mint ami az akkori übizott játékoknál nagy probléma volt, hogy a marketingben jó sok pénzt fektettek, csak utána elfelejtették hogy arra megcsinálni a játékot, mint amit ott mondottak. Hát az a baj hogy a marketingesek nem szóltak a többieknek, hogy te figyelj, amúgy ezt ígérték. Ja, ja, tényleg. Ott kellett volna több reklámot bejátszani a fejlesztőknek, hogy amúgy ilyen kell, hogy legyen a játék slácok. Megmutatták volna az el3-as és úgy jól néz ki a játék. Jaj, de jaj, jaj. Miért csodálkozol? Ezt ki csináljátok? Ja, ja, Kicsinálja ezt a királyjátékot, ő <gül> Jó, ja, tényleg, srácok, nézzétek ki, kéne kinézni. Ja. Na, jó, hát ennyit akkor a Ubisoftról, meg a Phil Spencerről. a játékok. Microsoft, most így fölírtam egy, egy hírt ide, ami nem is igazán túl egy hír, de kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Ugye én egy ideje szemezgetek itt az Injustice 2-vel, amit biztos nem fog megvenni. Hát ilyet már sokszor mondtam, de ez most annyira drága. Tehát most ugye megjátszották a, anno még a Mortal Kombat 10-nél is, hogy ez a kijön PC-re, de ott az elég szar volt az elején a port, aztán kikupálták, meg kikupálták konzolon, és akkor mondták, hogy akkor jó, de akkor PC-re ez az update már nem jön ki, ami igazából megoldotta, hogy az online játék se legyen olyan fos, aztán végül csak kiadták, mert kiderült, hogy ott is el lehet adni az új DLC-ket. De ez is olyan, hogy egyik reggel felkeltek, és biztos meglepődtek, hogy basszus, van még egy platform, igazatok van, adjunk ki rá. És így nézték, tudod, hogy de hát akkor nem kell sok mindent csinálni, csak így dolgozunk vele pár napot, és akkor Portóval lesz ez is pénz. Ja, Átírunk két azt meg is meghalva. Ja, az működni fog érted? Ezt egy csomó pénzt beszélünk, hogy rájöttek <gül> hirtelen. Csak én nem értem, hogy miért csinálják azt először, hogy így, Haha, PC sek hopjatok, és utána meg mégis kiadják arra. Tehát ez milyen, milyen hülye marketing már? És most az Injustice 2-vel is, hogy ez volt a helyzet, hogy először a PC-re nem adták ki, aztán hirtelen bejelentették, hogy igen, erről amúgyul beszéltünk, és ugye az, az ára, az konzolon már elég lemed, az már egy régebbi játék, viszont most PC-re így megint egy ilyen, ilyen 100 dolláros lesz az ultiméter is elvileg. Így elvileg. van, elvileg. tehát hogy ez már nem olyan lesz, hogy, mint az előző, mert az előző még ugye többet kellett várni, de ott az összes DLC-vel együtt megkaptad elvileg. a játékot, még Jó, olcsóbban. Steam-en még nincs beárazva a játék, de ugye Grimben Gaming-et néz. Hát hogy... a könnyed le fognak jönni, ha beárazza. Hát... Tehát én, én azt mondom, hogy 60 euró lesz az alap, és 100 euró lesz a, a dlc -s. És én is valahogy ilyen 100 meg 80 euró között, mert a Grimman Gaming-en már kint van, és ott ilyen 70-80 font. Ami amúgy ugye most már megszokott, mert a COD is ennyi, meg az összes Úrja. többi játék, a Destiny 2 is például uh -huh. ennyi. De ez, ez de ez mégis egy régi játék, PC-re. nem PC egy frissen megjelent játék. Igen. Igen. És mégiscsak egy velekedős játék, ami, tehát így... oké, okay, már más kategória, nem tudom. Viszont amiatt most bekerült, az az, hogy ugye jön a következő ilyen harcos pak a játékba, amiben nem is tudom, hogy mondjam, ez most három új harcos, vagy három, az a lényeg, hogy három új benne... harcos lehetőség. Igen, tehát lesz benne az atom, ami valami DC karakter, nem tudom, én nem vagyok nagyon Igen, ez az az a végülis a hangyának karakter. a megfelelője a Marvelben. Igen, Hangja kopi. <gül> nem, <gül> lesz... ez nem. Benne... Lesz benne egy Enchantress nevű boszorkány, ami tök menő néz ki. Aki a 20 squad volt a fő gonosz. Igen? Az, az, az ugyanaz? Ő, igen, az az Enchantress, igen. Hát. Nem a, nem a Caradavella Winn és már nem ismerem meg. Na <gül> ja, no, mindegy, szóval az lesz benne. És még uh, jönnek a Tini Ninja tek nőcök. Na, ezt nem értem. <gül> hogy ezt miért adták vele? <gül> Szerintem állati, mert ők, kíváncsi, hogy kíváncsi lesz, a játék, mennyire fog működni. Hát régen ez nagy szám volt ez a Ninja Mi azt aztán az Ninja Technica. Még szerintem az poénabb lenne, hogyha... Pár ha... szar filmet, és így... Igen, igen. Még szerintem poénabb lenne, hogyha négy különböző karakter lenne. Tehát, hogy külön-külön kapnánk igen. meg őket, nem pedig egybe. Mert állítólag az lesz, hogy egybe, és akkor váltogatsz. De nem tudom. Hogy igen, és a talán... reklámból ez jött le, amikor mondja, mondja az egyik, hogy hogy enyém a varázsló néni. <laughs> vagy vagy tipistopia a varázsló néni, és akkor mondta, hogy csapatként harcolunk azt, más. neki másik. Ez elég vicces. Ja, de szerintem jó pofa, nem én mondjuk annyira nem voltam régen se nagy nincs, Ninja technőc rajongó, de így mindig szerettem őket, tehát így, így ilyen... Akkor, amikor én voltam ilyen kiskörök, akkor mert nagyon ez a, ez a lutra albumos dolog, és mindenféle albumok voltak ilyen... Voltak ezek az állatos album, meg volt ilyen ez a Tiri Ninja... Egy track, Jurassic park is volt, fel. én arra is emlékszem. Szóval ez, ez akkor volt nagyon menő. Hissza, én a mindig, és én még a régi filmet is szerettem, nem ezt az új MyCube-es borzalmakat, hanem a régit, amikor konkrétan maszkba meg, jelmezbe bújtak bele a színészek és úgy játszották előket az jó volt. Én, én nem értem, hogy mit keresnek itt. Tehát, hogy nekem csak ez az egy furcsa dolog, hogy annyi jó karakter hát ez van is, a dc színia. is DC karakterek, nem? Nem, nem. Nem DC Ez, ez, ez, ez nem. Nem. Várja. Ez valami más lesz szerintem, mert ugye Máskor meg Mortal Kombat karakterek szoktak jönni. De ezt szerintem ezek a Tininják ezek nem viszik. Azt oké. Aztán belerakta. Hát ezért furcsa, hogy na jó, hát mindegy ők tudják. Biztos jó pofa lesz, meg meg lesz a maguk erőssége, gyöngesége, de olyan fura. Főleg, hogy az Injustice 2-ben már az a lényeg, hogy lootolhatsz, és akkor most a Tininjákat felöltöztetett páncélba, az olyan fura. Hát igen mondjuk ott elég kötött igazából, hogy mit viselhetnek, mert hát van rajtuk egy, kb. egy öv, meg egy szemkötő. És így az, az úgy nem, nem, nem annyira utolható Furán dolog. fognak kinézni talpik páncéban. Ja, érdekes lesz. Már nem tudom, terveznek ezekkel. egyiket a vicces találgatások már, ahogy így kiderült ez, hogy ők lesznek a, ebben a dlc ben mert Jöttek a vicces hogy vajon ki lesz a következőbe? Tehát <gül> milyen racs karaktereket gyűjtöm össze a Én is pontgyabó volt, megnéznék, hogy agyonveri szuperment. <gül> Azért az, az elég jó lenne. <gül> hát, de, hogyha Spondyabó bejön, akkor már jön David Hasselhoff is. Igen. Hát a filmben is benne volt David Hasselhoff. Hát ő mentette meg a Spondyabó-békat. Tényleg? Nem láttad a Spondyabó filmet? Nem tudom. Lehet, hogy láttam, és uh, inkább felejteném az emléket. Ne, az egy nagyon <gül> azért. jó film amúgy. Akkor a fasságok vannak benne, hogy igen, Hát igen. Gondoltam. Mondjuk, hát ebből, hogy David Hassoff benne van, és konkrétan egy motorcsónakot játszik. Tehát, hogy, hogy ő úszik, de úgy, hogy csak a lába éri a vizet, és a hátán utaznak, és a szörve kapaszkodnak. Tehát, hogy lehet, hogy nem láttam. Mert Na Ez hogy beleégett volna az agyam. Ezt mindenki nézze meg, mert ez a, tehát ez a film borzalmas, de annyira, hogy már jó. Tehát, hogy muszáj a, megnézni. Az a kategória világos. Így van. De mondjuk innentől kezdve akármilyen Disney hercegnőt is berakhat már perekedőjével, szerintem. Megállja majd a helyét. És azt nézem, hogy ezt az utolsó hírt, ez ki Én írtam. Na, akkor kérlek vázol. Először is szeretnék arról beszélni, nincs kodom. És <gül> ja, eh, hogy december elejéig valószínűleg ez a, név, ez a névtelen nincs kodom <gül> igen, igen. Gy -gy gyűlés, eh, amik között van egy spion, aki én vagyok, nekem van. Igen, Külön. tehát az a baj, hogy van egy ilyen nincs kod gyűlés, de itt csak én vagyok. Tehát, hogy Jaj. mindenki másnak megvan, már aki meg akarta venni, csak nekem nincs. A, a, a csoportból. Igen, de majd Jaj. meg lesz mindenképpen. De hát ki kell várnom, viszont ami, amiért felírtam, az az, hogy a Sledgehammer Games bejelent, beismerte, hogy ők amúgy az Advance Warfare 2-t szerették volna lefejleszteni, és az Activision szólt nekik, hogy hát rohatú nem ez lesz, hanem, a, hanem visszamentek a világháborúba, és ez, ez szerintem rohat furcsa. Tehát, hogy egy ilyen hír napvilágot lát, mert ez szerintem rohatgáz. gáz. Tehát, hogy, hogy kitalálnak valamit egy a gáz. fejlesztők, elkezdik fejleszteni, vagy elkezdik már az alapokat kitalálni, és akkor a a kiadó megmondja, hogy rohadtul nem, és rájuk erőszakol valamit, amit megcsinálnak, és az úgy jó lesz. Tehát nem arról van szó, hogy milyen lett a végeredmény, csak ezek után teljesen máshogy fogod értékelni az új kodot. Hát de nem lett ez rájuk erőszakolva. Dehogy ne nem, azt mondták, hogy srácok, ezt csinálod. Srácok, ilyet kell csinálni. És így mindenki megörült? ellopták az Advance Warfare kódokat, szóval dobáltak mindent, és így örültek neki. Hogy Tehát, én hogy, meg azt nem hogy ez erre, volt az itt főleg a hozzászólásokat érdemes megnézni, ennél a hírnél, amit belinkeltem, meg máshol is, Tehát, hogy én azt hittem, hogy tök sok ember várja vissza a világháborús kódokat, mint én. Mert, mert tök sok emberrel beszélgettem, akinek ez a véleménye. Erre meg kiderül, hogy nagyon sokan imádták az Advanced Warfare első részét, amit nem értek, meg a Black meg Ops-ot, a Black ops, a Black ops még oké, mert az még annyira nem volt elrúgazkodott, de az Infinite Warfare-t is, hogy miért nem azt folytatták, mert az is milyen jó lett, meg az Advanced Warfare, tehát én nem is értem az embereket. Bár aztán is utolag rájöttem, hogy tehát nagyjából 12-13 évesek veszik konzóra a kodot, innentől kezdve pedig nincs mi vitázni. Ja, most beszóltál a kodvásárlóknak. Nem is megvan az összes kod az utóbbi évekből. Hát akkor Jó, de most te nem értet. számítasz, érted. Mert nem, mert, te itt te Nem, itt az van kérlek szépen, hogy a kod az népszerű játék. És rohadt sokan megveszik, és ebből a rohadt sok emberből tudja, hogy találsz olyanokat, akiknek valamelyik kodrész bejött. Jó, ez hát. igaz. És, az és, az és akkor azok van. elkezdenek így így, így, így, így kommentelni. És mi mindig mondjuk még. az ellentámadó csoport, Igen, csoport a leghangosabb. Mindig, mindig van olyan, aki valami mellett majd fog így kardoskodni, ez de jó, meg nagyon sok ember jön, aki majd azt mondja, hogy szar. Tőle a ilyen népszerű dolog például. A te Kodnál az tényleg az van, hogy ott, okay. ott így kétféle ember van, aki utálja, meg van, aki szereti. És mm. így a kettő között nincsen. Én, én, ezt, én ezt már többször elmondtam, hogy nekem ez a falonfutásos, jövő, lézeres, fegyveres, kütyűs dolog, ez nekem nem tetszik. Tehát, hogy én utoljára a Modern Warfare első részével játszottam a koddal, utána egyikkel sem... Még a, még a kettő az tetszett, meg a három, így kinézetre, meg nézegettem a videót, de az, az már nem lett beszerezve. És a, az újak azok meg már abszolút hidegen hagytak. Na, és jó. Én még mondom, hogy pedig azok is jók voltak. E, igen, de nekem, Aki, nekem ez az egész felépítés nem tetszik. Tehát ez a science fiction-es dolog, én sosem szerettem annyira nagyon az ilyenfajta dolgokat, ami, ami mondjuk a múltból, meg a jelenből indul, és aztán lesz science fiction. Tehát vagy végig science fiction legyen. Tehát például a Titanfall nem zavar annyira, mert annak nem volt egy olyan része, ami a múltban volt. De itt tudom, hogy miből indult és mi vélet és nekem az nem tetszik. Úgy egy steampunk, punk station for mekkora király lenne pedig. Például ez is egy jó például, hogy ha jövőből indulsz, akkor mehetsz fele, mert az nem zavaró. De fordított helyzetben, főleg, hogyha szereted azt a körítést. én punk van a második világháborúban. Steampunk, punk néz az furcsán néz ki ilyen meghökkentett terrel, mert minden. Jaj, náci zombika persze. Neki lennének óriás náci zombijai. De most ilyen náci dinó óriás náci dinó zombiai skafanderben. A mer A hol Holds hold? Tehát, hogy olyan indul. Mondjuk volt ilyen izé, a Coologyutiba, hogy náci zombik a Holdon. Az biztos, hogy volt valamelyik részben. Azt hiszem az előző lehetett talán, vagy a az előttiben, nem tudom. Mondjuk itt a fasságokat, aztán kiderült, hogy már megcsináltam. Ja, ezt már megcsináltam, hogyha nem is mondtuk legyen. akkor a fasságokat. Igen. Na most ez kicsit purán fog hangzani, de például nekem a múlt, a, a régi a Második világháború volt mindig az, ami igazán tetszett, mert, mert ott volt egy egységes gonosz, amivel felléphettél, és ott már megvolt az a technikai fejlettség, hogy azért rengeteg mindent bele se tenni. Tehát például annak idején a BF1-nél megláttuk, hogy a tartalom az már annyira nem fér bele, mert, mert annyi mindent nem lehet beletenni a 14-től 18-ig tartó első világháborúba, mert annyi minden nem volt. És itt már voltak tankok, voltak különböző fegyverek, ismétlő fegyverek, gépfegyverek, mesterlövészek, különböző ilyen amiket várakhattak a fegyverekre, meg, meg valójában nem tudom, sokkal ember közelibb. Tehát én ezt mindig jobban szerettem, és ezért örültem, hogy visszakerült. És sokan azért szidják az új kodot, mert hogy ez olyan, mint az előző öt. De mivel csak én nem játszottam az előző öt, ezért csak engem csak nem sem. Ez a baj. Tehát most azok szidhatják, akiknek az előző kodokban lévő tartalom az már így, így jó volt, mert hogy ebben meg sokkal kevesebb dolog van. Pedig, meg, nekem ez, pedig ez is sok. Tehát, hogy meg, ha most te megnézed, az előzőhöz képest kevés. Igen de ez egy most megjelent átlagos játékhoz képest még így is sok tartalom, mert kapsz egy kampányt, mindenféle gyűjtöljethető szírszarral, kapsz egy kópra kihegyezett túlélő módot, oké, egy pályával season később, de azzal is el lehet hülyéskedni, és kapsz egy olyan multit, amiben annyi mindent tudsz csinálni, hogy nem igaz. Há, lootboxok Főleg. Hát a lootboxok, azok, azok jók. Ne idegesítsük azt. És, és a lootboxokból mit nyitsz? Kártyákat, amik skinné változnak. Ez a legjobb recept. Ennyi. Amit sose találsz meg utána, mert olyan szaramenő rendszer. Hát mondjuk az tényleg fura. Tehát én is nézegettem más játékokat meg, hogy hogyan prestizselik ezt, hogyan csinálják azt, hogy állítják ezt, azt, azt, és így így, így már, hogy többször láttam, így már látom, hogy merre kell keresgélni mit, de még így sem logikus. Se, sejtet. Tehát, igen, igen, varról a fogalmam, hogy merre Úgy, így, Az mire a legjobb, Az a legjobb, az a legjobb a multiba, hogy így, amikor kioldasz egy fegyvert, hogy beragd, akkor ugye az lenne a logikus, hogy akkor az be is rakja, amikor te kioldod. De nem, mert utána még a fegyvernek vannak a változatai. Így van, és ott kell kiválasztani. Csak egy van meg, mert a másikat valahogy ki kell oldani játék során de hogy, hogy így, az, így még külön ki kell ott választani, tehát az egész rendszer az ilyen, ilyen káosos Meg, meg van, vannak ezek a kontraktok, amiket lehet csinálni játék közben, és van, amit a ez az afroamerikai bácsi csinál, és adod adod neked, hogy akkor azt így csinálhatod, de van, amit a néni, és így amit a bácsi adod azt nem tudod te játék közben két meccs között kiválasztani, mert oda a nénit tették csak bele oda a menübe, amit ott onnan el tudsz érni, tehát ez is ilyen, és az is, az is olyan király hogy a, a lootboxoknál tudod elérni a is kontraktokat, amit a csajadod a neked. Tehát ez milyen tök logikus, hogy ott lehet elérni, nem? Hát nem. <gül> <gül> És tele van ilyenekkel. Tehát így... De én nem jó, is Ez, a, ez, a, ez a hát, a Most csinálnának szakultóra. először olyan korot, ahol van menü. Az, ki menü van benne, te jó ég, mi csináljunk? Jó, én úgy vagyok hogy hogyha választanom kell, hogy mi legyen jól összerakva a menü, vagy a játék, akkor inkább a játék. De ja, még ezt mondjuk lehet, hogy később még majd... Na, nem, nem, nem, nem, nem meg én amúgy is olyan vagyok, hogy én például nem maradok a partiba általában, én mindig, hogyha lement egy meccs, akkor kilépek, átnézem a dolgaimat egyenként, hogy mi, hogy, mi, mi ok, változott. Ellesző. Én, én új, én már nagyon várom. Tehát az, hogy négy, meg ötféle dolgot lehet presztizselni, és akkor azt még fejleszted, meg skineket nyitsz rá, meg meg új, Isten. <gül> Oké, okay, szeretném, ha ezt most mind megjegyeznék, ezt a lelkesedést, és majd amikor meglesz neked is, akkor úgy utána ez, ez, ez minél fog átalakulni? Ne, én már nagyon várom. Én az a baj, hogy én most ki vagyok kéhezve egy fps játék. Nekem mindig vannak ilyen időszakaim. Tehát amikor rám jön az öt perc, és hogy most autós játékkal szeretnék játszani, de olyannal, amivel még nem játszottam. Akkor addig, amíg nem játszok autós játékkal, addig olyan kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy depressziós vagyok, de hogy bennem van, hogy most jó lenne játszani, de nem én. sikerül. És például múltkor volt egy ilyen érzésem, leáraszták az új karmagát, dont, megvettem, és kurva jól szórakoztam bele. Tehát, hogy az, az nagyon jól sült el. És most én teljesen értem. Most FPS-re vagyok kiéhezve, és pont FPS-re, úgyhogy majd egy hónap múlva körülbelül jön az új kód, és az pont jókor fog eltalálni, és vége. Ennyi? Így, így. Valahogy így, igen. Hát ki kell éhezni a kódra, és akkor mindenképpen kapsz egy jó kódot, mert nincs más. Meg mondjuk ki. szerintem a kódnál, a kódnál az előny, hogyha két rész között kihagysz egy öt 10 évet. Tehát hogy... <gül> Tíz évet, igen. Tehát, tehát most nem tudom, Aha. mikor jelent meg az új... Vagy a, a, a Modern Warfare 4. Vagy a 4, vagy a Code 4 a Modern Warfare első része. Tehát nem is tudom, az milyen régi játék lett. Tíz éves talán? Mert ugye most lett a remastered, lehet, hogy pont azért. Na érdekel. Modern Warfare, mennyi? Kettő? A, a legelső, a legelső Modern A legelső? Warfare. Megnézzük, megnézzük. Ez Infinite Warfare, ez a remaster. Baszkén, rákeresek a körbe és úgy látszik, a Modern Warfare 4 az nagyon népszerű lett, mert hogy azt találja inkább. Ja, Modern az Warfare új, 3, Modern Warfare 3. Modern mert a kod 4 az a Modern Warfare 1. nem, hát amilyen így... oh, jól eltalálták ezt a. Itt van, megvan. Ha, me megtaláltam közben én. Is. Ö, 2007. Nem, 2009. Nem, nem, bárja. Nem, nem. nem. keresek. 2007, 2007, igen. Aha, 2007, és. November. 2007. novemberre. Tehát, hogy én 2007. november, én na jó, 2008. valami kortól én nem játszottam koddal egyáltalán, egyikkel sem. Úgyhogy én nekem, én nem leszek telítve attól, hogy megint a pofán robban valami repülőgép vagy ilyesmi, mert én nekem ezek teljesen kimaradtak. Meg, meg ez a múlt is régen. Tehát én a kod 4-hez hasonlítom ennek a múltját, és uh -huh. ahhoz képest itt sokkal több minden van, mint ott volt. Most ezt mondom hogy itt van az Angry Joe videó, ahol ez a boots on the ground hadviselést tudom. Ja, az igen, az a... az jó rész. <gül> bakan csak a földön, magyarra fordítva. És hogy ezt mennyire nyomadták ezt a marketinget. Mondjuk ezt is értem, Mindenhol hogy bakan csak a földön van. De érted, ez a boots on the ground. Tehát ez... Tehát így nem az ember. És ne, nem a marketinganyagban egy csomószor Eze... benne volt. De ez csak arra volt, hogy mindenkinek tele volt a töke, hogy a boots on the wall volt. És <gül> <gül> már nem bírták. Legyen ott lenne a földön, ahol eljel van. Ez képes meg más. lenéz a karakterrel, és nincs ott. De, hát, lehet, ez, jó de nem játszottál. Tehát, hogy ezt a boots on the wall-t csak nem, nem játszottál nem. vele. Én, én utálom a szifi fi FPS-eket így. A szeretem, de ezt ezt van nem, ezt így nem. Ha kötöznénk, tényleg nem adnánk mást, csak hogy hogy éhezve egy jó kis akkor kukat, egy ilyen volt bolcúcot, és így ellenőrizzük. Nem, szerintem nem. Én ezt nem akarom kipróbálni. Megfelelő eszközökkel szerintem szeretnéd, ha így rá. De például volt a Betőfélnek is volt az a jövőbeni része, a 2100 valami? Mm -hmm. Például azt, azt én el sem indítottam soha. Nah, én... Az kimaradt. Az így... Tehát én, nekem a betőfőd is ott is. volt, hogy a múlt és maximuma jelen. És a kodnál is úgy volt, hogy ez maximuma jelen. Mert, mert az még nekem belefér. Utána már annyira nem. Nekem volt egy nagyobb időszak, amikor tényleg csak így Dota volt. És így én is így mellőztem. Nem is tudom, hogy most a videókban miért kattantam rá ennyire. Tehát nekem például a Modern Warfare az így, az így teljesen kimaradt talán. A Modern Warfare kettővel, emlékszem, hogy azzal már játszottam. Sár talán a három volt az, amit meg is vettem, vagy, vagy abból csináltak remastered de a háromból? Nem, az egyből, nem, az egyből csak csináltak, csak a... igen. Nem, a 3-at szerintem azt meg, megvettem talán. De abból is csak azért csináltak, mert már érezték, hogy az Infinite warfare nem fogják tudni eladni. Igen. Aztán lehet, hogy a következő megint a jövőből fog játszódni. Ki tudja. fölök akkor elkezdték csinálni hát nem tudom, hát ugye már három éve fejlesztenek valamit, tehát hogy ki tudja, hogy most mi lesz arra én nagyon kíváncsi lennék, hogy most és ugye most a, mi most a, most a Black Ops os jön jövőre, ha minden igaz azok a fejlesztők, a, a Trial nem ér. hiszem, de hogy azok a fejlesztők jönnek ja. Ja. azok még jókat csináltak hát remélem, hogy ők jönnek, és nem a góztosok a <laughs> az hogy jó lesz hát, ha, ha szerencsénk van, őket már áttették a mobil játékra inkább <laughs> De fele, tudja. Ja, úgyhogy lelkes vagy még, az a lényeg. Én nagyon lelkes én most nagyon várom. Tehát, hogy én már régén vártam ennyire valamit, mint most a Oké. Okay. Én már játszok vele, úgyhogy... Én már, én már annyira nem vagyok lelkes, de még mindig... De igen. azt nem mondod rá, hogy egy rossz játék. Nem, nem rossz játék. De akkor kodokkal sose az volt a baj, hogy rossz játék, hanem hogy így lehetne ez jobb. És most mondjuk a második világháborús kis skin azért lekorlátozza, hogy miben lehetne még itt. Hát így is ahhoz képest néztem, hogy. A sok fegyvernél 10 attachment van meg ilyenek, tehát hogy pedig bázis lehet, hogy egy kicsit több, mint hát, amilye ja, beférne. Kb. ugyanazok, tehát nem változtatok semmit, csak mit tudom, gyorsabban emelett szemhez. Vagy jó, a hát tettek bele ilyet, hogy van benne ilyen. Igen, Reflex Site, igen, meg, meg reddott, igen. Ennyi. De hogy ez így, ennyi. És egyébként a, a modern koroknál ott rengeteg szájt volt betéve. Volt olyan, ami. Ilyen, ilyen kombinált, hogy tudtad játék közben állítani, hogy te most akkor Red használod, vagy valami ja, képszeres-métszeresnek. A a És ez nekem olyan tetszett, az kurva jó volt, hogy így tudtad kombinálni attól függően. Hát hogy de most mondjuk ez a második világháborúban nem fér bele annyira. Hát ez nem, ez nem. És így pont ezt mondom, hogy ilyen szempontból a játék sokkal kevesebb lett. Meg rengeteg féle fegyver volt a, a modernekben. Tehát volt olyan fegyver, ami úgy lőtt, hogy Elkezdte nyomni az egérgombot, és akkor az elején még lassabban szórta a cuccot, aztán gyorsabban. Mondjuk ez beleférne simán a II. világháború is, ha ilyen. ez a. nem tudom, milyen Gatling-gánzszerű fegyver. Lehet, hogy még jönnek, jönnek ilyenek gond. szerintem, mert most oké, hogy, hogy a Season pass be ilyen mapd dlc ket magyaráznak, de például a korábbi kodoknál is mindig az volt, hogy jöttek pályák, jött zombi mód, és jöttek új fegyverek a múltban. Jöttek új fegyverek, igen. Tehát, hogy, sőt, én még szerintem az is meg van, hogy, hogy új skinek jönnek, vagy új dolgok, amiket nyithatsz a ládából, mert, mert tök mindegy találkozó. Két az összeset idéző Főleg, hogyha... Hát azért ez az tovább tart. Ráadásul mikrotranzakciót akarnak a ládába belevezetni, hogy ne csak így szerez ládát, hanem pénzért is, akkor meg kell beletenni olyan dolgot, ami most nincsen feltétlen, hanem még no, tényleg szállít. Kimondtad a mikrotranszakciót egy mondatban, amit <suk> lelkesen mondtál el. Hát mert engem <suk> nem zavar. Szóval. Hogy, hogy, hogy. Tehát engem, engem nem zavar, tehát ha most én a ládát amúgy is kapok azért, mert játszom, meg a, amúgy is mindenféle kihívást lehet teljesíteni, amire kapsz ládát, innentől kezdve engem nem érdekel, meg plusz a ládatartalmát meg lehet venni pontokért is. Tehát, hogy külön-külön te meglátod, hogy melyik skin tetszik, akkor azt megveszed a collection Sokat kell fal, Sokat, igen, de, de hogy érted, így rá vagy vezetve. Illetve most ez a mikrotranszáció, engem ez nem zavar. Itt csak skinek vannak, igen, meg igen, máshogy nem. néz ki. Oké, most a fegyverrel 10 kal több xp-t kapsz, de most az engem hol érdekel? A skin-es engem sem. Így érnekel. van, így van. teljesen oké. Okay. De, hát. de ez belefér. Tehát inkább ilyen legyen, mint hogy kártyákat nyitogass ami ami előnyt hoz másokkal szemben. Erősebb Jeti lehetsz. Így van, így meg van. Ilyenek. Meg 10 centivel hosszabb a fénykardod, meg ilyenek. Ilyen. Én, én most az a játékkal kapcsolatban vagyok lelkes. De egyébként mi, tehát azzal a játékkal vagyunk lelkesek, amire még nincs meg. <laughs> az a legjobb játék, játék még nem jelenik meg, igen, nagyon igen. várod. És az majd tudni, hogy jó lesz. De én Sztán? most ezt, ezt a kodot ezt nagyon várom. Jó. Ezt nagyon. És tényleg már. De az, hogy jár az agyom, hogy minek álljak neki. Tehát, hogy lesz zombi mód, de szerintem az lesz a legvégére, hogy van szingül, amit ki kellene tolni. Plusz még van egy multi, lehet, hogy a multival kellene kezdeni, de addig még szerintem 50-szer gondolom magamban. Mm -hmm. Szerintem a kampányjal fogod kezdeni. Nem tudom, nem hát tudom. Végig de a multiban mondjuk a napiküldiket hát megcsinálom, ami akkor van, és akkor kapjam a ja. pontot, hogy már legyen oh. valami akkor elképzelés. Vegyessen. Na, igen, mindent tudsz. Szerintem, szerintem vegyesen. A zombi Bizt... mód az szerintem hamar lesz mert az egyetlen pálya van. Hát de ott is vannak a meg hogy néztem, az a pálya elég nagy, és ezt elég sok minden részt ki lehet nyitni, és akkor így bővül folyamatosan. É, mondjuk én randomokkal elég gyorsan meghaltam. Hát, de randomokkal az nem is annyira jó, szerintem. Jó, Joe is annyit mondott róla, hogy ez van, meg minden, de mondjuk ott is van a fejlődési rendszer. Igen, igen, meg én ott jól. is van a gládák, meg skinek, meg mindenféle. De mondjuk egy pályán nyomogatni ezt folyamatosan, hogy fejlődjél, azért az elég uncsi. Hát egy kicsit unalmas lehet ha majd, majd meglátjuk. De az mi neked, ez jön, az december, igaz? Meriénként? December eleje. Annyit elárulhatunk, hogy ez a mikinek ez ilyen karácsony ajándék? Hát ez konkrétan karácsony, névnap, születésnap, egyben. Ja, ja. tehát egy kapok és egy. Nagyon jó gyerek volt, hogyha kap egy kodot. Igen, kapok egy újság előfizetést, és ahhoz én a kódot választottam, mint, mint extra. És december elején van a születésnapom és a névnapom, a karácsony, meg ugye a végefele, és ezért mi meg lett beszélve. Én azt hittem, hogy már hamarabb megkapom, de aztán mondták, hogy nem valószínű, és akkor én megmondtam, hogy nem is baj, mert addig ki tudok járni egy-két játékot, és le tudom törölni, és lesz helyem. Mert kell a... neki, igen. Igen, mert kell neki rendesen. Egy kicsit ilyen bolygókapitányos, hogy az ünnepek egyesített hatalmánál foglalkozik. Igen, igen, a három összerakta a kezét, és akkor kijömből az új kod. Gondolj, hogy vele ezt minden évben, évben lehetnek kodod. Hát de, de valamikor vannak jobb játékok, tehát én, én általában ezt kapom mindig, én mindig ezt kérem így, így a családtól meg ilyenektől, mert én ezt amúgy is megvenném és akkor már így tök jó és mindig választok játékot, de például Kodot még az életben nem választottam és mivel ilyen science fiction-ös szarok voltak, eszembe se jutott tehát így lett meg nekem Soulspark, akkor GTA 5, Mafia 3 meg ilyenek, és kodott soha és most először volt olyan, hogy most a Kodot pedig azt lett volna a Battlefront 2 meg mi volt még, Destiny 2, meg ilyenek, de hát ki itt van, ki, ki, ki, ki, ki, ki a játékokat, hogyha van kod? Nem tudom. Na ugye. <tonak> no, Destiny 2 nem lesz. Bár mondjuk már kevésbé vagyok a lelkes, még... most már látom, nem hogy már foglás, meg ugyanazt kell csinálni. Nem, mert így játszottad. Az a baj, Destiny 2-ben, hogy tök jó az elején, amíg mutogat neked új dolgokat, Viszont azok elég gyorsan elfogynak, és így láthatod, hogy most akkor innentől kezdve ugyanazt fogod csinálni, és akkor már kevésbé igen. vagy lelkes. Hát ez a grindolós dolog. Igen, igen. Kicsit De mondjuk a gameplay ott azért annyira jó, hogy szerintem én három karaktert azért fel fogok húzni. Ilyen 293 száz. Na most hol van több tartalom? A Destiny 2 vagy a kodba? Jó kérdés. A Codban sincs sok egyébként, csak ott is az van, hogy... nem tudom. <laughs> ez tényleg jó kérdés mert a kodba is úgy ad neked több tartalmat hogy csak ad egy csomó dolgot amit fejlesztetsz de amúgy ugyanazt csinálod, tehát ugyanúgy játszod a multit a kampányt egyszer kitolod az, annak úgy örülsz és akkor annyi de hogy utána meg sok mindent csinálni való, ugye egyetlen zombis pálya van, az sem egy nagy tartalom Hát az a baj, hogy ez a kod is már olyan, mint a meg az ilyenek, hogy a prémium, meg a season pass-es kiadás kell, meg a Destiny 2-nél is, mert alapból már semmi olyan cuccasz. És amit észrevettem a játékot. Tényleg ez mostanában nem szokott lenni játékokba. Van benne lokális multi. Tehát, hogy eleve bele van építve a játékban. Na most a kodról beszélünk. Igen, a kodról. London. Ja, igen, igen, azt láttam én is egy lokál play. Úgyhogy mondjuk volt olyan kód, jó mutka meséltem is, hogy, hogy volt benne egyéppen osztott képernyős multi. Na, az osztott meg olyan ritka, a mint a fején rolló. <gül> Igen, tehát azt így, mondjuk simán belerakhatnák, mert nyilván a konzolos verzióban benne van, amit átportolnak PC-re. És így, mondjuk azóta sem sikerült senkit találom, aki így leülne nevelem, és akkor játszunk osztott képernyőn, PC-n. De... Hát, <gül> PC-n ez annyira nem is divat szerintem. De tehát így az ilyen autós, meg ilyen árkégy játékoknál, de most Igen, egy FPS-t osztott fp játszani. Meg akkor már inkább csinálsz valami privát szervert, valahogyan megoldod, vagy ilyesmi. Bár mondjuk ez már nehéz a mai világban, ami peer-to-peerre épül, sajnos. Most nem is tudom, hogy itt vannak-e dedikált szerverek. Szóval én nem láttam olyan rendszert. De a nem régebbi kodokban is, amikor belerakták, ott meg nem kaptál XP-t, szóval sok értelme nem volt felmenni rá. Ja, Hát megcsinálhatnák ezt rendesen pedig már. És tök vicces, hogy mindig ez egy ilyen marketing fogás, hogy ó, lesznek majd, lesznek majd És lesz. sosincs. És aztán, ha, ha esetleg mégis, akkor nem megjelenéskor iskor is, és ének van abban a térek, hogy nem kapsz XP-t, meg minden, és akkor már az ember csak olyan helyen játszik, ahol érzi, hogy van fejlődés. Nem hát igen, csinál. mert ahol nem, nem mész előre egyről a kettőre, az már nincs értelme. Ja, hát most már nem az összes játékban van ilyen fejlődés. Meg és ami az jó meg, is, meg, tehát meg. engem ez hajt. Tehát, hogy ne, nekem ez, ez nagyon jó, hogy van benne, és amiben nincs, ott például már hiányolom, és azon gondolkodom, hogy hogyan lehetett volna ez beletenni. Én, én már ott megkönnyebbülök egyébként. Tehát, hogy Azért játszom egy játékkal, mert az jó, és nem azért, mert az benne valami ézét. Nem, nem, várjál. azért játszol vele, mert jó, és eközben még érzed, ne. hogy fejlőzés, Ó, nincs pont valami. te mondod, simán játszol egy olyan játékkal, hogy kimaxolt benne a, a nem tudom milyen achievementeket, és utána Rage-re hogy ez mekkora egy szar játék volt. Hát, e, ez, ez simán megcsinálom. Igen, igen, de mondjuk, a kódnál én ezt nem, nem, nem, nem, nem érzem. Ja, hát ott nem is gázad tehát, hogy szerintem százszor szarabb játékokkal játszottam én már, mint a kod. Így van, így van. És az valószínűleg az még fogok is. benne valamit? Igen, igen, acsibbenteket. De ja. van, amikor, tehát az az igazán amikor játszol egy játékkal, érzed, hogy jó, és, és még van és benne is. Igen, Na, tehát igen. ez a tökéletes. csak ez meg olyan ritka, hogy... Igen a Destiny 2 nálam most teljesen, tehát, hogy még ugyanazt azt is kell csinálni, így érzem, hogy jó játék, és még kapok is benne valamit. Mondjuk abból a szempontból azt tényleg aláírom, hogy én is ezt a loot, én egy ilyen loot kurva vagyok, ugyanúgy mint uh, te. Tehát azt nagyon csípné, ezt a desztéri. Tehát a, a, a, a, a Borderless e, ezt imáltam, hogy megölsz egy utolsó kis szemétpatkányt, és 50 millió dolog kiesik belőle, és azt tudod, hogy hol pakolod, ezt, ezt minden játékba imádom. Na, hát mondom, a desztéri kettőt nagyon csíp. Ezért szeretem például az mmo is, mert ott is ez van. Az is egy MMO, ahogy veszük ezt hát, Mondjuk kicsit le van korlátozva, de, de igen. Kíváncsi rendénk, mennyire kattan rá ott a formulásra. Ne, az a baj, nekem az a menürendszer nem tetszik valami. Mi a Destiny 2, igen, az, igen, a az a ott, ez a... Pedig hallod, hát épp ezt mondtam a múltkor, hogy a Destiny 2 menürendszere a Call képest ígés, és föld és magasan veri. Én meglátom azt a fehér szint és kiég a retinám. Tehát ugye a Battlefield vagy a Battlefrontban is, amikor nézegettem, hogy olcsó volt a játék, a, ugye a DLC-s változat, és nézegettem, és azt izéltem, hogy ez szerintem kinyírná a monitoromat. Olyan fehér volt ott a menü is. Ja, hát mondjuk, lehet ilyen. nem jajibból. kockáztatok. Már akkor félretettem a monitort a kódra. Most a, a Battlefront 2 az inkább a sötét oldal felé fog orientálódni, hogy lehet, hogy a háttér is sötétebb lesz. Igen, <gül> jobban is áll neki a múlt, szerintem. E, ennyit lehet roklatódni egyelőre. Na jó, úgyhogy, hát ha minden az jövő héten még mindig nem lesz kodom. Meg utána sem. Most a hétre ilyen lesz. Igen, nem. Majd mondjuk, hogy mennyire nincs kódodban. Igen, igen pontosan <gül> <gül> 10%-ban van, és 90-ben nincs. Én meg elmondom, hogy mennyire nincs Injustice 2 Így van. <gül> uh, így adott tartalom, ja, okay. Ezt elmondjuk, uh. és 5 perc után végre Lehetne a YouTube csatornát építeni. Milyen játékod nincs? És így bemutatnád, hogy <gül> látod? Az, az ott nagyon nincs meg. Ú, uh, van egy másik játék, az is, ú, uh, az, az még jobban nincs meg. <gül> remek, remek. Ez szerintem hiánypótó lenne a YouTube-on. Nem is értem. Én nincs. Lehet, hogy divatja lenne. Megteremtenénk ja, Uh, most egy ideje úgyis, tehát én nem tudom, én olyan szívesen csinálnék Youtube videókat, az egyetlen probléma vele, hogy azt meg kell csinálni. <gül> tehát, hogy annyira lusta vagy. Tehát, ezt akartam mondani, lusta vagy, mint az a, Mint a szar, Nem értek a videóvágáshoz. Nem, tehát mit, a szöveget azt már így megirogatom, mert azért szoktam játékokról csinálni ilyen cikkeket, de hogy így, azt így felolvasni, ha hallod, hát én Átás hát iskola óta nem olvastam fel hangosan dolgokat helyre, ahol ezt hallják istát. Ez nem biztos, hogy a jó menne. Hát nagyon olvasmányos lenne az egész. 50-szer visszaalgatné, de 50-szerűra vissza vennéd. De mű... ja, ja. Lehet, hogy az Aztán amikor kész, kész egész, akkor letörölném a piccán. Igen, mert amúgy szar lett. Nem ja, hogy... egyébként, a terv, terv az, hogyha esetleg valami csoda mégis összerakom, akkor így nektek így elküldöm, hogy nézzétek meg. És így, ha, ha rajtatok átmegy. Jaj, jaj, tűző, a te te megsigesz, a... tehát nem majd... a Quick a Play Bár igazából csak simán kirakhatná a simább oldalt, mert nagyon sokan nem néznék meg. Így Megosztanánk beágyaznak. azt a privát, privát linket, és akkor csak ja, ott tudnak megnézni. Nem lenne ilyen kis izé. Tudom, hogy mondanánk úgy, hogy <síljön> nagyon jó lenne. <lett>, <síljön> <síljön> igazából, igazából. Csak ne legyen átlagos, mert ha nagyon jó az, az, az, az nézettség, ha nagyon szar az is. <gül> tehát, tehát érted? Tehát van egy réteg, aminek így bejön ez is simán. Hát igen, mai nem biztos, hogy azt a réteget akarjuk bevonzani, akiknek már nem Azt mondjuk igaz. De nem, az, az annyira szar, hogy már jó. Igen, az a, hogy mi is nézünk ki ilyeneket, és nem szeretnénk ők lenni. De szerintem. Az a baj, hogy ők annyira szarok, hogy szarok. <gül> és is mégis nézzük. Hát te, te. Te pedig is vagy, leiratkozva, én meg akkor nézem, amikor szóhoz, hogy nézz már ezt a gyökeret. De, de te meg szól nélkül jössz, és nézed. Tehát én most mennyire úgy olyan rossz vagy mindig. egy ki milyen király, hogy adásból is tudjuk szidni ezeket név nélkül? Így van, így van. Ez az internet az hatalma. hatalma. És nem mondjuk ki azt például, hogy... Jó, ja, kés, de, nem? De most azt kell okay. kimondod. Nem. Lehet, lehet jönni a tippekkel majd az oldalon. Igen, igen. Ha igen. valaki eltalálja, akkor privátban megírjuk neki, hogy sikerült. Igen, és nem sorsolunk is semmit? Nem, nem, nem. Abszolút semmit. Egyelőre nem. Aztán majd lehet, hogy egy kodot. Nem, azt nem. vagy, hogy vagy neked vagy sincs, ne viccelj. Hogy vagy hogy ha nem nyer egy lowbreakers kulcsot, akkor lehet, hogy ezt kisorsoljuk. Hát addig ne álljatok fél Szerintem. Na jó, de a híreken, ilyen nincs vidám van. lett a vége is. Annak ellenére, hogy még mindig nincs kodom. Na igen, ezt... Most jel. már 89%-ban nincs, tehát folyamatosan csökken érzem, de mindig Lassan ivós játékot, játékot, játékot lehet szervezni, hányszor mondjuk ki, hogy nincsen kodod. <gül> <gül> igen, a szakadt ki mindenki. Hát lehet, hogy az lenne, igen. Ja, a következő adásra majd ezt így belőjük. Lesz jó. egy hangleffekt is, tudod, ilyen hoz egy csengőt, és akkor így belerázod a mikrofonba, amikor. És nincs korom. TING! Most kell inni. <gül> Csak lenne ilyen zene, megvárjuk. ami minden észik, és akkor megyünk tovább. Ki és azonnal ki, mondjuk megint, hogy az kell <gül> inni. <gül> Na jó van. Hát akkor köszönjük szépen szerintem a figyelmet mindenkinek. Kövessétek Cs. minket Instagramon, ja Instagramon nem vagyunk fenn. Facebookon az főn vagyunk. De... Mindenhol is játsztok kolda helyettem, és, és azt a jövök én is. Igen, igen, igen. is és, és így biztosátok egyébként minden platformon, hogy, hogy neki a Destiny 2 kell. Nem is. Lehet, hogy jövőre majd azt fogja kérni. Nem. De, de biztosátok, Sziasztok. Sziasztok.